«Сімнадцять. Минає близько хвилини, перш ніж я підповзаю і переконуюся, що з все гаразд. А потім дзвін у вухах стихає настільки, що я знову чую голоси. Коли це відбувається, першим я чую голос кішки. «Люба, матусю!» – каже вона. «Що це було, чорт забирай!» Лукас стає на вкарачки, потім стає на рівні ноги і хитає головою. «Без поняття, якого біса, Мікі? Ти міг би нас попередити, що таке буде?» Я посміхаюся за своїм ребризером. «Я сказав тобі пригнутися!» «Пригнутися? Думаєш цього достатньо?» «Він нічого не міг сказати», – каже кішка. Лукас повертається, щоб подивитися на неї. «Не міг?» Її погляд кидається на мовця, потім знову на Лукаса. «Не міг? Очевидно. обличчя Лукас». Він виглядає так, ніби йому є що сказати, але після миті роздумів він думає, що краще промовчати. «Так чи інакше?» – каже кішка. «Що це було?» Це ж не могли бути просто істоти, що врізалися в плазмову камеру, чи не так? Я маю на увазі, якби ровер мав таку потужність, я б очікувала, що він буде рухатися трохи швидше, чи не так? Хтось забув сказати мені, що ми пакуємо кишенькову ядерну бомбу. Я хитаю головою. Ти маєш рацію щодо розміру вибуху, але ні. Я так не думаю. Берто, є якісь ідеї щодо того, що сталося? Не впевнений, каже він. У мене не було термоядерних зарядів і не було антиматерії, тож цей вибух, ймовірно, був не через мене. Я маю на увазі, що мої боєголовки безумовно були каталізатором, але ви бачили, що я пакував минулої ночі. Тож вибух був до все сильнішим, ніж те, що я мав при собі. Якби мені довелося припустити, я б сказав, що початковий вибух, який я запустив, пробив плазмову оболонку приводного блоку, і внутрішні частини кабіни діяла як резонансна камера для посилення вибуху. Він торкається однією рукою потилиці, перевіряє пальці на наявність крові, а потім хмуриться і витирає їх об сорочку. Тепер, коли я думаю про все це, можливо, там дійсно відбулася реакція синтезу. Принаймні, короткочасна. Так чи інакше, нам усім, мабуть, слід пройти радіаційний контроль, коли ми повернемося додому». «Чудово», – каже Джеймі. «Ця подорож стає все кращою і кращою». Я невпевнено піднімаюся на ноги. «Насправді так. Мовцю, ти все одно повинен бути щасливий, якщо павуки не зможуть побудувати нових посіпак з виправленого титану. Ваше гніздо має бути в безпеці». Навіть більше, ніж раніше. Адже, окрім випарованого ровера, ми щойно випаровали ще 50 чи 60 павуків. Тепер ми можемо продовжити нашу місію?» Мовець повільно піднімається, щоб подивитися вниз, у долину. Грибовидна хмара, яка піднялася над вибухом, починає розсіюватися, відкриваючи почернілий кратер розміром щонайменше 100 метрів. «Це...» – каже він. «Ось що може зробити твоя бомба?» «О, ні», – каже Берто, – «зовсім ні. Ця бомба в порівнянні з тією, що ми шукаємо, виглядає, як петарда. Якби ми були за півтори тисячі метрів від неї, коли вона вибухнула, ми були бож такі ж мертві, як ці павуки». Мовець повертається, щоб подивитися на нього. «Навіщо ти це зробив?» Берто знизу плечі. «Навіщо?» «Гарне питання. Гадаю тому, що можу. Тепер ти розумієш, чому нам потрібно її повернути?» «Що ви будете з нею робити?» Перепрошую. «З дією бомбою», – каже мовець, – «якщо ми отримаємо її від наших друзів на півдні, що ви будете з нею робити?» «Демонтуємо», – кажу. «Якщо ми зможемо знайти бомбу і повернути її в купол, ми знешкодимо її. Ми хочемо, щоб така руйнівна сила розгулювала світом не більше, ніж ви». «Це обіцянка?» – каже мовець. «Так», – кажу я, – «обіцянка». «Дуже добре», – каже він і сідає на землю. «Наші друзі вже недалеко. Ми маємо йти». Я встаю на ноги, потім повертаюся, щоб допомогти Неші піднятися. Вона трохи похитується, коли я відпускаю її руку, а потім заспокоюється. Кажу, ти в порядку? Вона опускає підборіддя до груди і потім відкидає голову назад, міцно заплющивши очі і обхопивши руками петилоцю. Майже, каже вона, здається, я можу ходити. Озираюся навколо. Вони всі дивляться на мене. Добре, кажу я, ходімо. Мовцю, веди. Мовець підводиться і обертається. Довго дивиться на мене, потім опускається на ноги і біжить уздовж хребта на південь. Решта один за одним ідуть за ним. На Мідграді, коли я був просто Міккі Барнсом, я любив мандрувати з рюкзаком за плечами, бо найгірше, про що мені доводилося хвилюватися, це відсутність кредитів у перервах між виплатами субсидії. На південь від Кіруни є одна стежка, яка пролягає майже 800 кілометрів уздовж гребня гір Ульр, і я пройшов її чотири рази протягом п'яти років. Я любив самотність. Мені подобалося відчуття, що моє життя було цілком самостійним. Мені подобався біль у м'язах після 30 кліків на день. Мені подобалося сидіти десь споглядаючи краєвиди і знати, що якщо я послезнуся і впаду, є велика ймовірність, що ніхто ніколи не знайде моє тіло. Те, як ми мандруємо зараз, я не люблю. Почніть з ребризеру. За будь-яким об'єктивним стандартом це фантастична технологія. Він дозволяє нам більш-менш вічно виживати в атмосфері, яка вбила б нас менш ніж за п'ять хвилин, якби ми були без захисту. Це робиться шляхом фільтрації компонентів атмосфери, які нам не потрібні, і концентрації тих, які потрібні. Результатом цього є те, що нашим легеням потрібно постійно пропускати вдвічі більше газу через маску, ніж ми насправді можемо дихати. А це означає, що піші прогулянки з цією річчю схожі на прогулянки під водою, дихаючи через соломинку, яка пахне галітозом. Додайте той факт, що я не спав 20 годин. Доповніть це розумінням того, що на нас ймовірно полюють, і якщо ми вступимо в бійку, це швидше за все означатиме смерть усіх людей на планеті. Так, я не люблю це. Я давно не перевіряв свій хронометр, частково тому, що я надто втомився, щоб турбуватися, але здебільшого тому, що це засмучує мене. Але зараз, мабуть, уже світанок. Протягом останніх кількох годин ми спустилися з останнього хребта і вийшли на рівнину, увесь час слухаючи, як мовець, знову і знову говорить нам, що це лише трохи далі, трохи далі, трохи далі. Ми підходимо до гіру долині, крізь те, що виглядає як безкрайні поле папороті заввишки до колін, коли Джеймі падає поруч зі мною. «Ми маємо відпочити», – каже він. «Я знаю, що ви, хлопці, трохи поспали вчора під час поїздки, але я не сплю майже цілий день». Він озирається назад. Коли він знову говорить, його голос стає нижчим. «Тим більше Неша скоро впаде. Вона не зізнається в цьому, тож звинувачи мене, добре? Зупинимося!» Я повертаюся, щоб озирнутися на Нешу. Вона в тилу шеренги десь за десять метрів від кішки. Її очі напівзаплющені, і поки я дивлюся, її ноги заплітаються, і вона мало не падає. Джеймі не повинен був це помітити. «Мовцю», – кажу я, – «скільки ще?» «Недалеко», – каже він, не сповільнюючись. Половина наступного дня, може більше. Зовсім недалеко. Мені потрібно поговорити з ним про те, що означає недалеко. Добре, кажу я і зупиняюся. Ми робимо привал тут. Шість годин на відпочинок і їжу. А потім рушаємо далі. І ми будемо на місці до заходу сонця. Так, мовце? Нерозумно, каже мовець. Нерозумно зупинятися. Ми викриті. Можливо, пауки слідують за нами. Вибач, кажу я. Нерозумно продовжувати йти, якщо ми всі попадаємо. Ми зупиняємось тут. Мене не треба вмовляти, каже Лукас, потім знімає рюкзак і починає утоптувати коло папороті. Не влаштовуйся НАТО комфортно, кажу я. У тебе перша варта. Він хмуриться, але не скаржиться. Я теж кидаю рюкзак, потім повертаюся до Неші. Коли я підходжу, вона примружується на мене і каже. Якщо це для мене... Ні, кажу я, це для всіх. Якщо ми всі помремо від перевтоми, ми не врятуємо людство. Джеймі не спав відтоді, як ми покинули купол, та й решта почувається на набагато краще. «Добре». Вона підходить, обіймає мене за плечі і прихиляється. «Я помираю, Мікі», – каже вона, і її б... голос негучніше шепіт. «У мене в голові таке вичуття, ніби там щур, який гризе мій череп зсередини, намагаючись вибратися. Мій зір то тьмініє, то гасне, і я починаю галюцинувати. Я ледве не впала, бо на мить подумала, що переді мною з-під землі вилазить повзун. Можливо, я йду туди, куди ми прямуємо, але ні, ні в якому разі я не піду пішки назад до купола». «Крок за кроком», – кажу я. «Відпочинь, може тобі стане краще». «Можливо», – каже вона. Я тримаю її за руку, коли вона опускається на коліна, а потім сідає. «Сиди спокійно», – кажу я. Я йду до свого рюкзака, а потім повертаюся зі своєю ковдрою для екстреної допомоги та речовим мішком, у якому вміщується зимній одяг. Я загортаю ковдру навколо її плечей, розпушую мішок у подушку настільки можу, а потім кладу її на бік». Грунт тут товстий, чорний і м'який, а папороті утворюють альтанку навколо неї. Спробуй трохи поспати, окей? Вона закриває очі. Я подивлюся, що можу зробити. Якщо я не прокинусь, коли прийде час вирушати, просто залиш мене. Я присідаю, щоб поцілувати її в лоб. Слухаюсь, як скажеш, бос. Вона ловить мою руку і стискає, а потім відпускає. Я повертаюся на ноги. Схоже, що всі інші майже впали, де вони стояли. Лукас сидить на рюкзаку, а прискорювач лежить на його колінах. Кішка стоїть на колінах і зубами відриває обгортку протеїнового батончика. Берто та Джеймі сидять з рюкзаками на спині і, схоже, вже сплять. «Мікі!» – каже мовець і підбігає, щоб присісти біля мене. «Я ще раз кажу, ми не можемо залишатися тут!» «Я тебе почув, – кажу я. Але, як я вже сказав, у нас немає вибору. Я не знаю, як працює ваш метаболізм, але ми не можемо функціонувати нескінченно без відпочинку. Якщо нас тут знайдуть павуки, то ми будемо з ними битися. Це найкраще, що ми можемо зробити». Він йде поруч зі мною, коли я повертаюся до свого рюкзака. трохи поміркувавши, вирішую, що я більше втомлений, ніж голодний, вкладаюся біля рюкзака і заплющую очі. «Якщо нас тут піймають, – каже мовець, – мене розберуть. Впевнений, що вони нас усіх розберуть, якщо зможуть, – кажу я. Звичайно, бо ми їх багатсько розібрали. Я не хочу, щоб мене розібрали. Так, кажу я, приєднуйся до клубу. Це не тільки павуки, каже мовець, і втискає одну передню ногу в землю. Ти бачиш цей ґрунт? М'який і вологий. Добре підходить для копачів, розумієш? Я не впевнений, що зрозумів, але впевнений, що мені начхати. Копачі, зрозумів. Ми також будемо стежити за ними. Він продовжує говорити, але я вже не слухаю. Моє підборіддя опускається до грудей, а дихання сповільнюється. Останнє, що я чую, це ритмічне дряпання, наче гострі, як бритва пазурі, тягнуть по кісті. Я прокидаюся від яскравого сонячного світла та крику. Підводжуюсь на ноги, перш ніж мій мозок повністю запрацює, і мені потрібно багато часу, щоб обробити те, що я бачу. По-перше, крик. Це Лукас. Він стоїть на колінах біля свого рюкзака, дивлячись мені в очі, скрутивши руки за спиною. За ним повільно заткує кішка з прискорювачем у руках. Джеймі та Берто просто прикидаються. Неша не зрушила з місця. Я дивлюся, як Лука схитаючись підводиться на ноги і повертається обличчям до кішки. Його руки обхоплюють щось схоже на білий голий хвіст, що стерчить посередині спини. Він тягне за нього, намагаючись висмикнути, але, щоб це не було, воно заривається в нього глибше, повільно зникаючи. Якимось чином його крик стає голоснішим, і коли він втрачає хватку, щоб це не було, повністю прослизає в нього. Він падає назад на коліна, і його голос підскакує на октаву. Саме тоді я бачу, що ззаду на його стегні є кривава рвана діра, а над правою ниркою стирчить ще один звивісти білий хвіст. «Копачі!» – мовець каже позаду мене, я озираюся назад і бачу, як він танцює, наче намагається відразу відірватися від землі всіма ногами. Розумієш, копачі, ми не повинні були тут зупинятися. Прискорювач кішки рявкає, і Лукас різко замовкає. Якого біса, кішко. кричить Джеймі, підводячись і відступаючи. Ти вбила його, ти бляха його вбила. З біса точно, каже кішка, він зробив би те саме для мене. Берто ловить її за плече і тягне назад. Хапай свої лахи, ми маємо рухатися. Неже тепер на колінах? Одна рука на землі для рівноваги, очі примружені до щілин проти сонця. Мікі, що відбувається? Я хапаю свій рюкзак, швидко перевіряю, чи не звисають білі хвостики, натягую ремені на плечі, а потім підбігаю до неші і піднімаю її на ноги. Берто наближається до спорядження Лукаса, щоб схопити його прискорювач, а потім бачить, як інша біла голова вискакує з землі менш ніж за метр від його черевиків і кидається назад. Рушаймо! каже мовець. Негайно, де троє там і сто! Швидко, швидко! Той факт, що мовець явно наляканий, межує з дезорієнтацією. Я не був упевнений, що він навіть здатний на страх. Неша хапається за мою руку. Мовець вже тікає геть, але я не можу відвести очей від Лукаса. Зараз він розкинувся на спині. У центрі його грудей зяюча діра, куди в нього вистрілила кішка. Вузька біла голова висувається і повертається до мене. Воно має рот, як у мій ноги, круглу пащу оточену білими, як кістка зубами. «Давай!» – каже Неша. Вона смикає мене за руку. Купач знову пірнає в тулуп Лукаса. Неша тягне мене на два кроки назад. «Мікі!» – каже вона. «Давай!» Вона обіймає мою щоку однією рукою і обертає мою голову. «Нам потрібно йти!» Я озираюся назад. Грунт навколо Лукаса зараз корчиться. Неша опускає мою руку і біжить за мовцем. Ще мить вагаючись, я біжу слідом. Перший панічний кілометр ми долаємо чимось середнім між швидким маршем і повільним бігом. Джеймі нарешті змушує нас сповільнитися, коли бачить, що Неша вибивається з темпу. «Це все», – каже він. «Так, мовцю? Вже все?» «Так», – каже мовець. «Так, мабуть. Земля тут твердіша. На даний момент ми маємо бути в безпеці». «Вже вдруге», – каже кішка, коли переводить подих. «Вже вдруге ми потрапляємо в засідку від чогось, про що ти точно знав. Поперед нас наступного разу, мовце, бо я клянусь…» Вона робить паузу, щоб прокашлятися, а потім піднімає ребризер, щоб виплюнути. «Клянусь, я тебе вб'ю!» «Попередити?» – каже мовець, коли його передні ноги починають швидкий схвильований танець. «Я вас попереджав! Я багато разів казав, що зупинятися там незручно! Я сказав Мікі, що земля гарна для копачів! Попередження не допомагає, якщо не будуть слухати!» Кішка повертається до мене. «Мікі? Він розповідав тобі про них?» «Ні», – кажу я. «Ну, можливо, він щось казав про копачів, але що це означає?» Він не сказав, що таке копачі і чим вони займаються. Якби він сказав, що копачі – це тварі, які вилазять із-під землі і виривають тобі кишки, ми б не зупинялися. «Я попереджав!» – кричить мовець. «Я попереджав! Чому я буду попереджати, якщо копачі не шкідливі? Чи попереджаю я вас про папороті? Ні! Чи попереджаю про каміння? Ні! Ви тут чужі! Якщо я попереджаю, ви повинні слухати!» Я відкриваю рот, щоб відповісти, але, але він правий. «А що там ще є?» – питає кішка. «Що ще нам потрібно знати між цим містом і тим, куди ми бляха прямуємо?» «Що ще?» – каже мовець. «Хто може сказати? Світ широкий, у ньому багато видів, а ваші люди м'які і тендітні. Майже будь-що тут може вбити вас». «М'які і тендітні?» – каже кішка, і її голос тепер рівний і монотонний. Мовець піднімається, ніби вагається, а потім опускається на землю. Він справді вчиться нас розуміти? «Ні», – каже він. «Ні, вибач». Це не про тебе. Не потрібно бути м'яким, щоб копачі вас убили. Копачі вбивають нас. Копачі вбивають майже все. Ось чому я не хотів зупинятися на тому місці. Добре, каже кішка. Вибачення прийнято, я думаю. Так що ще є, що нам потрібно знати? Важко сказати, каже мовець. Але я обіцяю вас попередити. Якщо трапиться щось погане, я попереджу вас, як попереджав про копачів. Але голосніше. Дякую каже Кішка. Наступного разу попередь нас усіх, га? Незалежно від того, що ти думаєш, Мікі не наш, прайм. Ми йдемо далі. Через кілька хвилин Кішка підходить до мене. Лукас був моїм другом, каже вона тихим голосом. Він був моїм другом, і я його вбила. Я буду бачити той його вираз обличчя до кінця свого життя, яким би довгим воно не виявилося. Це на тобі, Мікі. Я... Я озираюся. Більше ніхто не звертає уваги. Навіть Неша відійшла геть і йде з очима, втупленими в землю перед собою. «Я не знаю, кішка. Може бути. Якщо так, то вибач». «Так», – каже вона, – «я впевнена». Тоді я хотів сказати ще щось, але кішка явно закінчила розмову. Я зітхаю, нахиляю голову і продовжую йти. Ми йдемо. Сонце пробирається по небу, гори в долині, здається, ніколи не наблизиться. Десь після обіду я даю Неше останню свою воду. Вона випиває її до останньої краплі. і очі напівзаплющені, а на обличчі гримаса болю. Кішка і Берто несуть на спині ті два прискорювачі, що залишилися. У мене один з наших вогнеметів, у Джеймі інший. Ніхто з нас не звертає уваги ні на що інше, окрім того, як ставити одну ногу перед іншою. Мені спадає на думку, що, якщо повики знайдуть нас зараз, ми помремо, не зробивши жодного пострілу. «Скільки далі?» – «Може, в двадцяти», – питає Джеймі. «Недалеко». – каже мовець. – Майже там, майже там. Якби ми могли рухатися швидше? – Не можемо, – кажу я. – Припиніть питати. Неша бере мене за руку. Зараз у повітрі прохолодно, але її долоня слизька від поту. – Ми помремо тут, – каже вона. – Ти це знаєш, правда? – Я зітхаю. – Можливо. Вона спотикається, і їй доводиться користуватися моєю рукою, щоб отримувати рівновагу. У нас закінчилася вода. Ми виснажені, а скільки їжі ми ще маємо? – Кілька протеїнових батончиків і трохи пасти. Докупило сотні кілометрів. І з кожним кроком все далі. Тут немає ніяких, можливо. Бо за нам, мабуть, потрібна вода, кажу я, хоча мовець ще не показав жодних ознак цього. Може, наші друзі на півдні дозволять нам наповнити кілька пляшок? Не кашля коротким різким сміхом. Точно, каже вона. Нам пощастить, якщо наші південні друзі не розчленують нас на місці. Я знову зітхаю. Цього разу трохи голосніше. «Бачиш?» – каже мовець. «Майже прийшли! Ще трохи далі!» Я вперше за багато годин піднімаю очі від своїх ніг. Сонце вже наполовину спустилося, ледь-ледь пробиваючись крізь високі тонкі рожеві хмари. Гори, які невпинно віддалялися, раптом опинилися над нами. «Ось!» – каже мовець. «Бачиш?» Я бачу майже вертикальну гранітну скелю, що піднімається прямо з рівнини, тягнеться поперек нашого шляху, як стіна, що позначає кінець світу, і піднімається досить високо, щоб мені доводилося витягнути шию, щоб побачити, де вона скочується у звичайний гірський схил. «Будь ласка», – кажу я, – «скажи, що нам не треба туди лізти». «Лізти?» – перепитує мовець. «Ні, не лізти. Це наша мета, розумієш? Ми прийшли сюди, і ніхто більше не помер». Я швидко озирнувся. Це схоже на те, що ви говорите прямо перед тим, як на вашу голову обрушиться дощ смерті. Але павуків немає. Ні копачів. Жодних монстрів. Лише п'ятеро напівмертвих людей і надто бадьори повзун. Просто для ясності, каже кішка за нашої спини. Скеля – це те місце, куди ми йдемо? Всередину скелі, каже мовець. Скеля – це вхід. Ми продовжуємо йти. Приблизно через десять хвилин мовець каже. Тепер дуже скоро, майже на місці. Ми продовжуємо йти. Тепер скеля закриває сонце і піднімається так високо, що, здається, ніби вона нависає над нами. Папороті тут загинули, мабуть, через брак світла, а земля перетворилася на утрамбований ґрунт та гальку. «Ось», – каже мовець, – «бачиш?» І на превеликий подив я бачу. Там, біля підніжжя скелі, метрів за двісті, зяє чорна паща. «Чудово», – каже Неша, – «ще один лабіринт. Я знизу плечима. «А чого ти очікувала?» Ми сповільнюємо крок, наближаючись, поки нарешті за обопільною негласною згодою не зупиняємося метрів за двадцять від входу. «Що тепер?» – каже кішка після довгого мовчання. «Ми просто заходимо?» «Ні», – каже мовець, – «ні, я б не рекомендував цього. Це було б нерозумно». «Тож чекаємо?» «Так», – каже він, – «ми чекаємо». Ці слова все ще висять у повітрі між нами, коли хвиля метрових повзунів виривається з входу. Ми відступаємо, Кішка і Берто хапаються за зброю, а Мовець стоїть на місці, пританцьовуючи. Вони ігнорують нас і нападають на нього, хапають його за кінцівки своїми щелепами і тягнуть до печери. Спочатку він намагається продовжувати танцювати, а потім починає боротися, коли вони прокушують йому одну з ніг. «Друзі!» – говорить Мовець. – «Будь ласка, захистіть мене!» Зараз у мене в руках один знешених вогнеметів. Я цілюся, стріляю, спрямовую промінь поперек тіла одного з бовзунів, що смикає його за крайній задній сегмент. Він ігнорує мене протягом двох-трьох секунд, потім відпускає мовця і повертається до мене. Гавкає прискорювач Берто. Повзун здригається і падає. Його перші два сегмента тепер просто розбиті уламки. Кішка відстрілює ще одного, який рухається навколо тіла мовця, але вони обидва використовують вибухові патрони і не можуть влучити в тих, що тримають мовця, не зачепивши його самого. Мовець зараз б'ється, зводячись на дибки, потім його тягне назад, аж поки один із них не залазить йому на спину і не вбивається своїми щелепами в нього трохи нижче першого сегмента. Він падає знесилений. Повзуни рояться над ним і тягнуть до печери. «Мікі!» – каже Берто. «Що нам робити?» Я відкриваю рота, але нічого не можу сказати. Справа в тому, що я поняття не маю. Коли я знову закриваю його, все закінчується. А мовця вже немає.